Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Wa ala alihi wa ajma'in Wa mentami'ahun bihsanin ila yawmiddin amma barat Yang saya hormati, yang saya muliakan Kedua mempelai Dan keluarga besar Bapak ibu Serta seluruh keluarga yang lainnya Dari kedua mempelai Kemudian Tokoh-tokoh masyarakat Pemerintah dan tokoh-tokoh agama Dan seluruh hadirin Walhadirat kaum muslimin wal muslimat Yang saya cintai Dan saya muliakan wa wa'iyakum Semoga Allah Azza wa Jalla Senantiasa mencurangkan Rahmatnya kepada kita sekalian Pada kesempatan yang mulia ini Izinkan kami menyampaikan Beberapa Untayan nasihat Khususnya kepada Kedua mempelai dan semoga bisa bermanfaat bagi seluruh hadirin dan hadirat. Pertama sekali kami ingin mengingatkan Bahawa pernikahan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalin hubungan cinta kasih dalam ikatan rumah tangga adalah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena itulah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini ini yang pertama sekali ingin saya ingatkan hendaklah kita kembali mengingat untuk apa kita diciptakan di muka bumi ini maka seluruh aktivitas kita hendaklah kita tujukan ke sana yaitu untuk beribadah kepada Allah sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Qur'an wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku dan pernikahan Adalah ibadah yang telah Diperintahkan Oleh Allah dan Rasulnya Di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita فَنْكِهُمَا طَوْبَ لَكُمْ minan وِسَاءً Nikahilah Wanita yang kamu senangi." Rasulullah SAW Juga memerintahkan kita Ya maksyarat syabab Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu adad lil basar wa faman lam yastati fa 'alayhi bisyaw kata nabi SAW wahai para pemuda siapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan hendaklah segera menikah Karena dengan menikah itu Akan lebih menjaga pandangannya Yaitu dia tidak lagi melihat lawan jenis Yang tidak halal baginya Dan menjaga kemaluannya Siapa yang tidak mampu menikah hendaklah berpuasa Karena puasa itu akan menjadi perisai baginya Dari dosa-dosa Maka jemaah sekalian Hadis ini menunjukkan Menikah demi memenuhi Perintah Nabi Muhammad SAW Dan juga agar kita mendapatkan manfaat Yaitu Lebih menjaga diri kita Dari perbuatan dosa Dalam hadis yang lain Nabi SAW juga memerintahkan kita Tazawwajul wadudal waluda Fa inni mukafirum dikumul umam Yaumal qiyamah Nikahilah Wanita yang penyayang Lagi peranak Atau subur kandungannya Karena sungguh Aku akan berbangga Dengan banyaknya umatku pada hari kiamat Jadi hadis ini Memerintahkan Kaum muslimin untuk menikah Dan menjelaskan manfaat menikah Serta menjelaskan Sifat seorang istri yang soleha Adalah istri Yang penyayang dan juga menjelaskan tentang tujuan menikah untuk memperbanyak keturunan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa atazawwajun nisa faman radhiba an sunnati falaysa minni. Aku menikahi para wanita, maka siapa yang tidak suka dengan sunnatku, dia bukan bagian dari golonganku. Maka jemaah sekalian, ini semua menunjukkan kepada kita Menikah itu dalam rangka ibadah kepada Allah Dan memenuhi perintah Rasulullah Serta mencontoh dan mengamalkan sunnah beliau alaihi wasallam. Oleh karena itulah Sejak awal ini harus kita niatkan Karena ibadah itu perlu niat Sejak awal kita niatkan Kita menikah bukan sekedar untuk bersenang-senang Bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian. Saya wasiatkan secara khusus kepada suami. Atau kepada calon suami. Hendaklah bertakwa kepada Allah. Dan ingatlah. istri adalah amanah dari Allah. Bukan sekedar amanah dari orang tuanya. Orang tuanya yang sudah capek dan susah payah mendidik dia dan memeliharanya dari kecil, tiba-tiba sudah besar, sudah dewasa, diserahkan kepada laki-laki lain. Ingat itu adalah amanah. Tapi ingat juga itu bukan hanya amanah dari orang tuanya, itu adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang telah. Allah akan minta pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Sahabat Jabir radhiyallahu anhu dalam khutbah Rasulullah SAW pada haji perpisahan beliau, khutbah akhir beliau di hadapan banyak sahabat banyak kaum muslimin, Rasulullah SAW memberi peringatan khusus kepada para suami beliau bersabda. فَاتَّقُ اللَّهَ فِي نِسَائِكُمْ فَإِنَّكُمْ أَكَتْتُمُهُنَّ بِأَمَنِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ Kata Nabi SAW Bertakwalah kalian wahai para suami Di dalam memperlakukan istri-istri kalian Karena sesungguhnya Kalian telah mengambil mereka Dengan perjanjian Allah dan kalian telah menghalalkan hubungan dengan mereka Dengan kalimat Allah Inilah jemaah sekalian Yang harus diingat selalu oleh para suami Kita ada perjanjian dengan Allah Dan kita menghalalkan hubungan dengan istri-istri kita Dengan kalimat Allah Maka Allah kelak akan minta pertanggungjawaban kepada kita di hari kiamat Makanya jemaah sekalian Di dalam Al-Quran Allah mewasiatkan khusus kepada suami wa asyruhu bil ma'ruf hendaklah kalian wahai para suami mempergauli istri-istri kalian dengan cara yang baik. Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala berkata dalam tafsir beliau menjelaskan makna ayat ini. Kata beliau al hasinu afalakum wa hayatikum طيبوا اقوالكم وحسنوا افعالكم وهيئاتكم maksud ayat ini kata beliau adalah perhaluslah lembutlah di dalam berucap kepada istri-istri kalian dan perbaikilah akhlak kalian sikap kalian serta penampilan kalian kama tuhibbu dhalika minha faf'al anta biha mithlahu kata imam kathir rahimahullah sebagaimana engkau wahai suami ingin diperlakukan baik oleh istrimu maka kamu pun demikian hendaklah kamu perlakukan baik terhadap istrimu sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain wa lahunna mitlul ladhi alaihinna bil ma'ruf hendaklah para suami memenuhi hak istri istri memiliki hak sebagaimana mereka memiliki kewajiban maka hendaklah dipenuhi dengan cara yang baik dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita salah satu indikasi penting yang menilai orang ini baik atau tidak orang ini laki-laki ini pantas tidak disebut orang baik atau dia orang yang buruk maka Indikasi pentingnya adalah Melihat pada sikapnya terhadap istrinya Rasulullah SAW bersabda Khairukum Khairukum li ahli Wa ana khairukum li ahli Sebaik baik kalian Adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya Dan aku yang paling baik terhadap keluargaku. Jadi jamaah sekalian Bersikap yang terbaik kepada keluarga, kepada istri dan anak kita adalah faktor penting yang menjadikan seseorang itu pantas disebut sebagai orang baik. Jadi ingatlah ini wahai para suami khususnya calon suami kita yang akan segera menikah. Semoga Allah memberikan pertolongan untuk menjadi suami yang baik. Kemudian yang terakhir saya juga berwasiat khusus kepada calon istri. Saudari so kita Semoga Allah menolongnya menjadi istri yang baik Maka saya ingatkan Seorang istri Adalah Salah satu penentu yang sangat utama langgengnya kehidupan rumah tangga Apabila seorang wanita itu Berusaha menjadi istri soleha Maka rumah tangganya akan menjadi rumah tangga yang sakinah, Mawaddah warahmat Oleh karena itu Setiap wanita Setiap istri atau calon istri Harus benar-benar memahami Bahwa Berbakti kepada suami Taat kepada suami Adalah kewajiban seorang istri yang terbesar Setelah kewajibannya kepada Allah oleh karena itu juga orang tua harus sudah mengerti Apabila istri sudah menikah Maka dia harus lebih taat kepada suaminya Dibanding kepada orang tuanya sendiri Sebagaimana suami harus paham? Kewajibannya menjadi lebih besar Tanggung jawabnya lebih besar Kalau sebelum dia menikah dia bisa menyeret orang tuanya Masuk neraka Setelah dia menikah Dia bisa menyeret suaminya masuk neraka Oleh karena itu Allah berikan Peringatan khusus Ya ayuhan ayuhalladina amanu Ku anfusakum wa ahlikum naro Wahai orang-orang yang beriman Jagalah dirimu Dan keluargamu dari api neraka Maka hendaklah istri memahami Kewajibannya Sebagai istri kepada suami Sungguh sangat besar kalau dia memenuhinya dengan baik, dia amalkan dengan baik, maka Allah akan berikan pertolongan kepada rumah tangganya untuk senantiasa langgang dan senantiasa menggapai sakinah, mawaddah dan rahmah. Ini kunci penting, istri yang menjadi kunci penting membawa rumah tangganya kepada kebaikan dunia dan terlebih lagi kebaikan akhirat. Oleh kerana itu Rasulullah SAW Telah memberikan pesan-pesan khusus Kepada para istri Di antaranya beliau mengingatkan laukuntu kuntu amiran ahadan Alias judali ahadin La amartul marata antas judali zaujiha Andai saja boleh Aku perintahkan seseorang Sujud kepada orang lain Maka aku akan perintahkan seorang wanita Sujud kepada suaminya Karena saking besarnya hak suaminya Hanya saja dalam Islam Tidak boleh kita sujud Kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi Nabi mengatakan Andai boleh Maka wanita yang harus sujud kepada suaminya Dan jemaah sekalian Rasulullah SAW Juga mengabarkan kepada kita Bahawa Ketaatan seorang wanita kepada suaminya Bukanlah sebuah kelemahan Tidak seperti yang dipahami oleh wanita-wanita pada umumnya. Wanita-wanita yang tidak mengetahui hukum-hukum agama. Mereka mengira kalau wanita tunduk kepada suami, berarti itu wanita yang lemah. Padahal tidak jemaah sekalian. Itu adalah kemuliaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sallatil mar'atu khamsaha, syahraha, wa shamat syahrha, wa ata'at ba'laha," wahaf wa hafizat farjaha dalalat min ayi abwabil jannati syaat kalau seorang wanita itu solat lima waktu berpuasa di bulan Ramadan taat kepada suaminya dan menjaga kemaluannya hanya untuk suaminya maka Allah akan mempersilakan dia untuk masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki Rasulullah s.a.w. juga pernah bersabda Alaa ukhbirukum Binisaikum min ahlil jannah Maukah kalian aku kabarkan Istri-istri kalian Yang akan menjadi calon penghuni surga Mereka itu adalah Kata Nabi s.a.w. Kullu wadudin waludin Iza badibat Aw usia ilaiha Aw badibat zaujuhat Qalat Hadhi yadi fi yadi, la attahilu diqurdiin harta terdah. Kata Nabi Sallam, wanita wanita calon penghuni surga itu adalah setiap istri yang penyayang lagi subur kandungannya. Kemudian kata Nabi Sallam, kalau dia lagi marah, ini petunjuk penting, bimbingan dari Nabi Sallam. Bagaimana mengelola kemarahan Antara suami istri Karena tidak jarang Retaknya rumah tangga Berawal dari ketidaktahuan Di dalam mengelola amarah Jemaah sekalian Adanya ombak Dalam bahtera rumah tangga Itu adalah satu hal Yang mesti terjadi Hanya permasalahannya Bagaimana kita mengelolanya dengan baik Maka Rasulullah SAW telah memberikan bimbingan Bagaimana kalau suami lagi marah Bagaimana kalau istri lagi marah Kata Nabi SAW Walidah penghuni surga itu Ketika dia marah Atau dia diperlakukan jelek Atau suaminya marah Maka dia mengalah Kemudian dia pujuk suaminya Dia pegang tangan suaminya Lalu dia mengatakan, suamiku, aku tidak bisa tidur, mataku tidak bisa terpejam sampai engkau ridho kepadaku. Inilah jemaah sekalian, wanita penghuni surga. Walaupun dia dizolimi, walaupun dia dibuat marah atau suaminya marah, dia mengalah demi untuk kebaikan bersama. Inilah yang disebut mengalah untuk menang. Maka Inilah diantara bimbingan Rasulullah SAW Bagi suami istri Untuk menggapai kehidupan yang berkah Kehidupan yang bahagia Di dunia dan terutama Di akhirat kelak. Jamaah sekalian Barangkali ini saja tausiah singkat yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Yang benar itu dari Allah Dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan Kita mohon ampun kepada Allah Subhanakallahumma Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh